Köszönjük a mai estén, nyolcas fejezetnél járunk. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy eljöhetünk ismét a te trónod elé, a te kegyelmi királyi trónszékethez, és leborulhatunk előtted. Uram, szeretnénk magasztalni téged, ahogyan az igédet tanulmányozzuk, ahogyan a te örök beszédeidet hallgatjuk. Szeretnénk, Uram, Meghallani ezeket minden figyelmünkkel, rád figyelni és elrejteni a szívünkbe ezeket a szavakat. Uram, várunk Téged, hogy átformálj minket, hogy még jobban ismerjünk Tégen, és még inkább tudjunk élni a Te feltámadásodnak az erejében. Kérünk, Uram, hogy vedd be szívünket és taníts bennünket, a Te Fiat nevében kérünk. Amen. Amen. Józsué 8. A mai este legfőképpen arról fogunk tanulni, hogy hogyan mehetünk tovább a vereségekből, hogy hogyan mehetünk tovább a keresztény életünkben, akkor, amikor vétkezünk, amikor bűnt követünk el, hogy hogyan tudunk felállni, és hogy hogyan tudunk tovább menni. Izrael ugyanis pontosan ez történt. Ha visszaemlékeztek, a hatalmas Jerikói győzelem után egy nagyon nagy vereség következett. Elbízták magukat az izraeliák. Láttuk azt, hogy nem csak bűnt követett el Ákán, hanem bűnt követett el egész Izrael is. Bűnt követtek el azzal, hogy nem figyeltek Istenre, hogy nem keresték Istennek az akaratát. És megnéztük azt, hogy a bűnt elkövetni, ez pontosan ugyanaz, amiről az Új Szövetség azt mondja az Efézusi Levélben, hogy megszomorítjuk a szent lelket, hogy a bűnnel meg lehet szomorítani Istennek a szent lelkét, és megszakad a vele való édes kapcsolatunk. És azt is megnéztük, hogy Istennek a szent lelkét meg lehet oltani, akkor, amikor Istennek a vezetését, Istennek a, az irányítását, Istennek a közösségét, Távol tartjuk magunktól, és azt mondjuk, hogy nem kérünk ebből. És látjuk azt, hogy Izrael mind a kettő büntel követte. Megszomorította Isten szent lelkét, konkrét bűnt követette, konkrétan Isten szava ellenszegődönt. De azt is láttuk, hogy megoltották Istennek a lelkét, elutasították maguktól Isten közelségét, Istennek a vezetését. És ennek következménye egy nagy vereség lett. Egy olyan helynél, ahol győzedelmeskedniük kellett volna, egy olyan kisvárosnál, ahol győzhettek volna sokkal könnyebben, mint Jerikónál, nagy vereséget szenvedtek azért, mert nem Istennel jártak, mert nem voltak engedelmesek nekünk. Láttuk azt, hogy ezt a bűnt konkrétan megítéli Isten, egész Izraelt megítélte a vereségben, megítélte Józsuét a vezetésben, és látjuk azt, hogy Ákánt is megítélte a konkrét bűnéért, és látjuk azt, hogy az ő bűne hogyan volt kihatással a családjára, és a nagy családjára, a szellemi családjára is. És most itt vannak egy nagy vereség után, és az a kérdés, hogy hogy szedi össze magát Izrael, hogy tud-e újra Istenbe bízva tovább menni, tovább indulni, hogy mernek-e Istenben bízni, merik el az életüket Isten kezébe tenni, és azt mondani, hogy veled tovább megyek. És nagyon sokszor ez a legnehezebb. Miután keresztényként elkövetünk bűnt, meg szomorítjuk Istennek a szent lelkét, vagy elutasítjuk a vezetését, a közelségét, megoldjuk az ő szent lelkét, akkor sokszor a legnehezebb felállni és tovább menni. És hogyha emlékeztek, egész józsué a könyve a keresztény életről szól, hogy hogyan lehet egy szent lélekkel teljes gazdag életet élni. És ez egy nagyon fontos lépés a keresztény életbe, hogy megtanuljunk felállni azután, hogy vereséget szenvedtünk, azután, hogy az ellenségnek sikerült legyőznie bennünket. Valaki egyszer azt mondta nagyon bölcsön, hogy az a sikeres keresztény, aki egyszer, egy, egyel többször tud felállni, mint a ahányszor elbukik. És ez így van. Ez a sikeres keresztény, aki gyö, Isten győzelmében tud tovább menni, aki egyel többször fel tudálni, mint ahogy elbukik. Erről szól ez az egész fejezet, hogy Izrael hogyan állt föl, hogyan állt föl Józsu, és hogyan mentek tovább Istennel, hogyan élvezhették tovább az ő közelségét, az ő jelenlétét, és mindazt a győzelmet, amit a kezükbe akart adni, Isten. Olvassuk a nyolcas fejezet első két versét. És mondta az Úr Józsuénak, Ne félj, és ne ved Vedd magadhoz mind a fegyverfogható népet, és kelj fel, és menj fel Aiba, és meglást kezedbe adom Ainak királyát, és az ő népét, városát és földjét. És úgy cselekedjél Laival, és az ő királyával, amint cselekedtél Jerikóval és az ő királyával. De zsákmányolni valóját és barmait magatoknak zsákmányolhatjátok. Ves lest a városnak, annak háta mögött. Látjuk, hogy Isten szól Józsuéhoz. Látjuk azt, hogy Józsuénak az Istennel való kapcsolata megújult, Ismét az a közelség, az a közvetlenség van az Úr és Józsué között, mint annak előtte. Láttuk azt, hogy Józsuénak az egyik hibája az volt, hogy megoltotta Isten szent lelkét, úgy fogott neki valaminek, úgy fogott neki az ai elleni harcnak, hogy nem kérdezte meg Isten, nem kérdezte az ő vezetését, nem kérte ki a tanácsát. És amikor a baj beütött, akkor jött Józsué és imádkozott, és Isten szívesen fogadta, hogy na végre visszatértél, akkor most megbeszélhetjük a dolgokat, és elmondta neki, hogy mi a baj. Ha hamarabb kereste volna meg Józsui Isten valószínűleg Isten mondta volna, hogy még nem menjél aiba, mert bűnben a táborban először azt kell ö, kezelni. De látjuk azt, hogy Józsuéből tanult, és ismét az az édes közösség Józsué és Isten között megvan, és szól is Isten Józsuénak. Látjuk azt, hogy a, a talpraállásnak az egyik és legfontosabb lépése az, hogy elfogadjuk Istennek a bátorítását és Istennek a szavát. Ez az első lépés abban, hogy talpra tudjunk állni, itt azt mondja Isten, hogy ne félj és ne retteg, és ezt Józsuénak fogadnia kellett. Hogyha nem fogadta volna el ezt, akkor félelem lett volna a szívébe, rettegett volna, és nem tudott volna előre haladni. Nem tudott volna menni azon az úton, amelyre Isten vitte tovább, vitte volna tovább Izrált. De látjuk azt, hogy Józsué hallgatott Istenre, és fogadta ezt a bátorítást, és elfogadta, hogy azt mondta Isten, hogy ne félj, ne retteg. Tudta, hogy ezt maga Isten, a mindenható Isten mondja. Úgyhogy ha ő mondja, hogy ne félj és ne rettegj, akkor biztos tudja, hogy miről beszél. Ezt ő elfogadta, és Isten bátorítása szerint haladt tovább. És ezt nagyon fontos, hogy tudjuk, mert Isten akarta, hogy Józsu és az egész nép felismerje, hogy igen, rendben, nagyon nagy bűnöket követtek el de ezt a bűnt már kezelte Isten. Megvolt az áldozat, megvolt a büntetés, most már menni kell tovább. Ezt, ezt maguk mögött kell hagyni, ez a múlt része, de haladni kell arra, amerre Isten akarja vinni őket tovább. Nagyon sokszor uh, Izrael, meg nagyon sokszor mi magunk is a keresztény életben ezért nem haladunk tovább, mert, mert leragadunk egy bűnnél, egy hibánál, és nem tudunk felállni onnan. És ott akarunk maradni, azon akarunk gondolkozni, és nem tudunk tovább menni a fele, amerre Isten vinni akar bennünket. És az a Sártának egy nagyon jól bevált hazugsága, nagyon jól bevált csapdája, hogy újból meg újból megpróbál meggyőzni mindannyiunkat arról, hogy a bűnünk... Isten nem kezelte, azért még vezekelnünk kell, vagy azzal kell elfoglaljuk magunkat, és ezen keresztül az ellenség visszatart minket attól, amit Isten akarna adni nekünk, attól a győzelemtől, amit Isten akarna nekünk adni. Ha az egy Jánoshoz odalapozunk, akkor látjuk azt, hogy Isten mit is mond a bűneinkről. János apostolnak első levele, az első fejezet, hetes versében, az utolsó részében olvassuk azt. Egy János, egy hét. Azt olvassuk, hogy Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztusnak a vére minden bűntől megtisztít minket. Nem a könnyek tisztítanak meg senkit a bűnből, nem a vezeklés, nem a fogadalmak, nem az odaszántság, ezek közül egyik sem tisztít meg a bűnökből. Ez egyetlen dolog, ami megtisztíthat, az Krisztusnak a bére. És Isten pont arról beszél, hogy ő hű és igaz. És azt mondja ott tovább a versben, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól, minden bűnünket, minden hamisságunkat, ő megbocsátja, akkor, ha odajövünk Istenhez, és egyetértünk vele arról, hogy igen, védkeztünk, igen, ezt a konkrét bűnt elkövettem, és nem próbáljuk meg kidekorálni, hogy ó, csak azért mondtam ezt, mert a másik így, meg úgy, vagy melyik a körülmények úgy alakultak. Nem kell kidekorálni a bűnünket, el kell mondani, hogy igen, védkeztünk, igen, bűnt követtünk el, és ha egyetértünk Istennel, és elfogadjuk azt, hogy az ő fiának, Jézus Krisztusnak a vére megtisztít minket ettől, akkor ő valóságosan megtisztít. És fontos tudnunk azt, hogy, hogy valóban a mi igazságunk, a, a mi tisztaságunk az Jézus Krisztus vére miatt van. Azért, mert ő meghalt a kereszten miértünk. Ez nagyon fontos, hogy a szívünkbe elrejtsük. Ne csak az agyunkba, mert ott, ott van, de mindig elfelejtjük. Ez szerint kellene élnünk. Nagyon sokszor a bűneinkből azért nem tudunk felkelni, mert, azt, mert nem fogadjuk el azt, hogy Jézusnak a vére, ami kifolytértünk a keresztfán, elég volt arra, hogy Isten megtisztítson minket. De... Ha kicsit másképp nézzük a 9-es akkor mondhatjuk azt is, hogy ha nem fogadjuk el azt, hogy Jézus Krisztusnak a vére meg tud minket tisztítani, és megtisztít, akkor Istent hűtlennek nevezzük, és hamisnak, hazugnak. Ez egy nagyon nagy vád lenne Isten ellen, hogyha azt állítanánk, hogy az ő vére nem elég arra, hogy a bűnneinket megbocsássa. Ez Isten káromlás lenne, mert azt mondanánk, hogy Uram, te nem tudod, miről beszélsz, te hazudsz, amikor azt mondod, hogy a Krisztus vére elég, hogy megtisztítsa a bűneinket. Nem, Isten nem hazudik, ez az igazság. És mikik vagyunk ahhoz, hogy, hogy hazugnak nevezzük őt, vagy hűtlennek az ígéretéhez. Ő hű az ígéretéhez, megtartja, Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől, akkor ha odajössz Istenhez, elismered a bűnödet, hogy vétkes vagy, és elfogadod azt, hogy Krisztus meghalt a bűneid miatt. Ez egy nagyon fontos dolog, mert az ellenség mindenféle érzelmi oldalról megpróbál megragadni, belétkapaszkodni, és el akar hitetni, hogy nincs a te bűnöd megbocsájtva. Hányan vagytok olyanok, akik két hónap, négy hónap, két évvel ezelőtti bűneitektől úgy nem tudtok szabadulni, hogy még mindig azt gondoljátok, hogy Isten még biztos nem bocsájtott meg. Hát hogy ne bocsájtott volna meg? Azt mondja, hogy Krisztusnak a vére elégséges. Ha egyszer odahoztad Istenhez, és beismerted, hogy igen, ez bűn, és kérted az váltságotért, akkor megbocsájtott. Akkor azt mondja az ige, hogy ő elfelejtette a bűnödet, és meg semlékezik róla mert Krisztus meghalt ezért a bűnért, Krisztus vette magára ezt a bűnt. És én magam is sokszor azon kapom magamat, hogy már ötödjére vallom meg ugyanazt a bűnt. És azon gondolkozok, hogy pillanat, pillanat, ezt már ötször megvallottam, akkor, akkor most hazugnak nevezem Isten, nem merem elfogadni azt, hogy az ő vére megtisztít. De hát nem is zokogtam, de hát nem is törtem úgy össze. Nem az érzések azok, amik megtisztítanak, Fordítva is igaz. Csak azért, mert zokoksz, meg csak azért, mert sírsz két órán keresztül a bűnöd miatt, ez még nem fog megtisztítani a bűnödből. Egyedül Krisztus vére tisztít meg. Az, hogyha odajössz Istenhez, hát egyetértesz vele, áttéled annak a szomorúságát, meg azt, hogy ez okozta Krisztusnak a halálát, de utána elfogadod azt, hogy meghalt érted. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez egy alaplépés. Látjuk azt, hogy János apostol, amikor a levelet írta a legelső fejezetben, ezzel kezdi. Ő az Istennel való közösségről, az Istennel való szeretetteljes kapcsolatról ír. És ez az első lépése ennek. Fontos. Mert arról is beszél, hogy ha azt mondjuk, hogy nincs bennünk bűn, akkor hazugnak nevezzük őt. Ha valaki azt mondja, hogy ó, hát én nem védkezem, én, én nem nem lázadok Isten ellen, akkor az hazug, és Istent is hazugnak neveszi. Hát hogy ne vétkeznénk? De pontosan tudva a bűneinket, oda kell jönni hozzá, és elfogadni Krisztus áldozatát. És utána fel kell állni, és tovább menni Isten bátorítása szerint, miszerint azt mondja, hogy én meg nem emlékezem a bűneidről. Ahhoz, hogy fel tudj állni, egy elbukásból, egy verességből, egy, egy vesztes csatából. Ennek az első lépése az, hogy elfogadd Istentől ezt a bátorítást, és meglépd ezt a lépést. Látod, Izraelnek az életében nagyon valóságos volt. Tovább kellett lépniük. Igen, vétkeztünk. Igen, megtértünk ebből. Igen, láttuk a következményét. 36 ember meghalt, Ákán családjával együtt meghalt. A bűnt, azt kezelte Isten, ki lett fizetve a váltság, de most már menni kell tovább. Nem, nem, nem, nem kell ott maradni, siránkozva, hogy jaj, most mi lesz, most már nem fél tőlünk senki. Ez volt ugye az izraelieknek a szíve. Isten azt mondja, hogy fogadd el a bátorítást, és menjél tovább. Pálapostól is hasonlóképpen mond egy bátorítást az élete végéről, a Filippi beliekhez írt levélhez szód A Filippi 3-ban olvasunk. Ez szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ez Pálapostól az élete vége felé írta. Ugyanis hallgassátok ezeket a szavakat, amiket írt. Filippi 3, és... Onnantól a 12-es verstől fogom olvasni, 14-es versekig. Azt mondja, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem. Atyámfiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet -egy cselekszem. Azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amik előttem vannak, nekidőlve, célegyenest igyekszem az Istennek, a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Megnéztem a görögbe, hogy ez mit jelent ezek az ige versek. De egy gondolkoztam rajta, hogy mi hogy van, mi az alanyállítmány. Mire mindent találhúztam, hogy megértsem, rájöttem, hogy legjobb, hogyha megkeresem az eredetivel. És a következőt írja Pál itt tulajdonképpen. Azt mondja, hogy nem gondolom, hogy tökéletes volnék. Azt se gondolom, hogy teljesen elértem volna, kivéve azt az egyet, hogy egyfelől a mögöttem lévőket elfelejtem, másfelől az előttem lévő dolgok felé törekszem. A célnak megfelelően követem a jutalmat, Isten, amelyre Isten Jézus Krisztusban hív. Azt mondja Pál az élete végén, hogy nem mondja, hogy tökéletes, nem mondja, hogy mindent elért, de egy valamit elért. Kivéve egy dolgot, egy valamit elért, azt az egyet érte el, hogy megtanulta, hogy ami mögötte van, azt elfelejtse, és ami előtte van, annak pedig nekifeszüljön, és arra törekedjen, arra az elhívásra, amire Isten hívja. Azért milyen nagy bölcsesség ez pál életéből, hány hajótörésen, hány megkövezésen, verésen, ment át Pál, rengeteg mindent áttélt Istenél. És az ő szájából halljuk ezt, hogy, hogy nem gondolja, hogy teljesen elérte volna már kivéve egy dolgot. Azt, hogy ami mögötte van, azt elfelejti, ami előtte van, arra fele törekszik, arra a jutalomra, arra az elhívásra, amit Isten adott Krisztusban. És Pál azt hiszem, hogy azért élhetett részben ilyen szerencsés és ilyen győzelmes keresztény életet, mert ezt az egy dolgot megtanulta, ezt az első, legfontosabb dolgot, amit nekünk mindannyiunknak ugyanúgy meg kell tanulnunk, nem csak az agyunkban, hanem a mindennapokban is, hogy elfelejtsük, ami mögöttünk van, és ami előttünk van, arra figyeljünk. Látod, nem csak azt mondja Pál, hogy el kell felejteni, ami mögöttem van, és így üldögélni, hogy na majd csak lesz valami, nem azt mondja, hogy elfelejtjük, ami mögöttünk van, és törökedni kell arra, amit Isten elénk tesz, amire hív bennünket. És Pál ezt megtanulva tudta ezt mondani. És nagyon fontos, hogy ezt elrejtsük a szívünkbe, mert hogyha nem tudjuk elfelejteni, amíg mögöttünk van, akkor a mögöttünk álló dolgok meg fognak ölni bennünket, meg fognak kötözni bennünket. Hogyha nem tudsz szabadolni a régi bűneitől, amiket Isten már megbocsájtott Krisztus vérében, és eléhoztad, és egyetértettél vele, hogy igen, ez bűn, és elfogadtad az ő vérét, akkor, akkor mindig azokhoz leszel odakötve. Nem fogsz tudni menni arra, amerre Isten akar vinni. Én sokszor azon gondolkoztam sokáig, hogy Isten mire tud engem használni, amikor ugyanúgy bűnöket követek el, pedig már hány éve keresztény vagyok. És azt hittem, hogy már az, úgy gondoltam, hogy az is nagy kiváltság, hogy... hogy a gyülekezetet kinyithatom, meg felmoshatom, és úgy gondoltam, hogy még erre vagyok méltó, mert hát milyen bűnöket követek el. És nem azt mondom, hogy méltó vagyok rá, mert bűnöket követek el, félre ne értsetek. De az ellenség oda tud kötni minket régi, megbocsájtott bűnökhöz, hogyha visszatekintünk, akkor meg tud fogni, és nem tudunk előre menni, nem tudjuk engedni, azt, hogy Isten használjon minket arra, amire ő hív. És jusson eszetekbe lótnak a felesége, aki visszanézett, és sóbálvány és nagyon sokszor a keresztény életben is úgy van. Aki néz, az lemerevedik, mert elkezd gondolkozni, hogy hogy tehettem miért jönnek a kárhoztatások, mikor már Krisztus meghalt azért a bűnért, és istenál már rendeztem is, de nem tudok előre haladni, mert le vagyok fagyva, mert az ellenség odaköt ahhoz a régi bűnhöz. És ezt ez nagyon fontos, hogy a szívünkbe elrejtsük, mert különben nem lehet tovább menni, nem tudunk tovább menni. Aztán Isten engem azzal bátorított, hogy megtudtam, hogy Spurgeon milyen kísértések között érte az életét, milyen bűnöket követett el. Már nem azért, hogy ez ilyen dicsőséges dolog, hogy bűnöket követett el, de Nekem bátorító volt minden esetre, azért, mert megértettem azt, hogy Isten egy olyan embert, aki, aki igyekszik, törekszik fele, felé, de még így is el-elbukik, de mindig újból meg újból visszajön Istenhez, és meg akart tisztulni, és neki odaszánt életet akar élni. Isten tudja az ilyen embereket használni. És nem tudom, hogy miért pont Spurgeon volt ez, aki engem bátorított, akinek az élete bátorított engem, mert hát nézhettem volna akárkinek az életét az igébe, Dávid életétől kezdve akárkit, csak ezek nekem minden történetek voltak, nem esetlen a tantusz, hogy hát ezek valóságos életek, és nem csak mesék. De tanulhatunk ebből, tanulhatunk Izraelnek a életéből, Pál életéből, Dávid életéből. Isten valóban megbocsátja a bűnöket, és előre fel kell nézni, és menni tovább, menni tovább. És itt van a bátorítás, hogy cselekedjél aival úgy, mint ahogy Jerikóval. A kettes versben Isten azt is mondja, hogy a zsák, zsákmányolni valója a tied. Minden a tied. Akármit, amit akarsz, aiból vegyél, vidd el. És ez csak még szomorúbbá teszi Ákának a bűnét, aki lehet, hogy úgy gondolkozott Jerikónál, hogy ó, hát olyan sok minden gazdagság van itt, Isten nem nekünk ad ezt az egész földet, hát most elviszek egy köntöst, az ugye nem nagy dolog, hiszen úgyis elégetnénk, és nem tudott várni Ákán és ez azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy megjegyezzük, hogy Isten azt tanítja nekünk, hogy, hogy várjuk meg az ő idézítését. Isten nagyon sok mindent ígér nekünk, szól a szívünkhöz, meggyőz minket, de meg kell várnunk az ő időzítését, és nem szabad előre rohanni, nem szabad bűnt követni, engedetlennek lenni Istennel szembe, csak azért, hogy a ígéretét kicsit megsürgessünk. Milyen szomorú ez. Ákán két napot várt volna, annyi mindent szed össze aiból, amennyi jónak látott volna, de... Nem bírta megvárni, és ez nagyon fontos, hogy elrátjuk a szívünkből, hogy várjuk meg Istennek a, az időzítését. Lehet, hogy Isten a szívedre adott egy szolgálatot, vagy, vagy, vagy szólt a szívedhez, és azt mondta, hogy erre meg erre szeretnélek majd használni, vagy ilyen meg olyan lesz az életed és ezeket az ígéreteket olvasva az igéből, vagy imádság közben, ha Isten meggyőz valamiről, bárhogy is kaptad ezt a vezetést, Isten hű az ígéreteihez, és beteljesíti. De képzeljétek el Izrael népét. Nem megmondta Isten nekik hány száz évvel ezelőtt, hogy az ígéret fölgyel lesz? 450 évvel ezelőtt ígérte Isten, Egyiptomban 400 évig hányan mondhatták el azt, hogy Uram, nem megígérted nekünk azt a Földet? Hát mit keresünk még mindig én? És aki őszintén Istenre tudta bízni, és tudott bízni Istennek az időzítésébe, az nem esett bűnbe, az nem kezdett el Isten ellen lázadozni, hanem azt tudta mondani, hogy de Uram, te tudod, hogy mikor teljesített be ezt az ígéretet. Vagy csak nézzük azt a 40 évet, hogy de hát Uram, hát már elindultunk, most hogy, hogy nem megyünk be az ígéret földjére. Biztos voltak Izrael között olyanok, akik odaszántak voltak, akik, akik, akik Isten akaratát keresténk. És szomorú szomorú látni azt, hogy sokan nem bírták kívánni Istennek az időzítését és a tervét. Vagy átkelve a Jordánon, sokan mondhatták azt, hogy na mi az, miért nem foglaljuk el egyből a területet, miért kell még itt várakozni, meg körülmetélés, meg páskaünnep, meg Jerikó, körül sétálni, miért nem megyünk és foglaljuk el, amine a miénk, vagy Ákán, miért nem vihetjük el azt, ami a miénk, és, és ha csak egy picit, még, még egy picit várt volna, Isten teljesítette volna az ígéretét. És emlékezzünk arra, hogy Isten, amit mond az igében, azok ámenek, azok befognak teljesedni, azok úgy lesznek. Ezt nem szabad elfelejtenünk, de azt se szabad elfelejtenünk, hogy ezeket akkor teljesíti be, amikor ott van a tökéletes időzítése, amit, amikor jónak látja, akkor teljesíti be azt. És az az idő, ami eltelik idáig, az nem hiába való. Ez nagyon fontos, hogy a szívünkben megértsük, hogy az odáig eltelő idő nem hiába való. Addig Isten készít bennünket, felkészít minket arra, amit majd adni akar. Az ígéreteket be fogja teljesíteni, és az addig eltelő időt, egy felkészülési időnek kell, hogy lássuk, mert ezt látjuk az igében mindenkinek az esetében, itt Izrael életében teljesen nyilvánvaló ez. Isten azt mondja nekik, hogy na, itt az idő, hogy Ait legyőzzétek, minden zsákmánya tiétek. Látjátok már, Isten múlt időben beszél róla, a tiétek, zsákmánya a tiétek, és azt mondja, hogy veslest a városnak, álljatok lesbe a mai háta mögött. És akkor látjuk a hármas verstől azt, hogy Józsué pontosan szerint cselekszik. Felkált azért Józsué és az egész fegyverfogható fog, nép, hogy felmenjenek Aiba, és kiválasztott Józsué 30 ezer erős férfiút, és elküldte őket éjjel. És parancsolta nekik mondva, vigyázzatok, ti lest vettek a városnak, a város háta mögött. Igen messzire, nem menjetek a várostól, és mindnyájan készen legyetek mekkora ellentét. Emlékeztek, két-három ezret küldtek korábban, most meg az összes ember, aki csak hat képes volt, vonultai ellen. Ez a második fontos dolog, amit meg kell, hogy egyezünk, hogy a vereségekből való felkelés során fontos az, hogy, hogy a, leg, le, a legtöbbet adjuk Istennek. Minden erőnkből, minden hozzánk telhető, vagy tőlünk telhető erőforrásból Menjünk arra, amerre hív minket az ő terve szerint. Itt látjuk, hogy csak 30 000et küldött Ai mögé, hogy, hogy ők lesben várjanak. Aztán olvasjuk tovább, hogy 5 versben én pedig és az egész nép, amely velem van, megközelítjük a várost, és ha kijönnek ellenünk, mint először, akkor megfutamodunk elő, előttük. És utánunk jönnek, míg nem elszakasztjuk őket a várostól, mert azt fogják hinni, hogy még a hetes fejezetben járnak. Nem, azt, fog, azt mondják, hogy már azt fogják mondani, hogy futnak előlünk, mint először. És amíg futunk előttük, ti támadjátok elő a leshelyből, és foglaljátok el a várost, mert az úrati istenetek adja azt a ti kezetekbe. Látjuk azt, hogy Józsué számolt arra, hogy ai emberei úgy fognak gondolkozni, mint korábban. De ez már egy újabb alkalom, ez már nem a hetes fejezet, ez a nyolcas fejezet, ez egy másik alkalom, és látjuk azt, hogy Isten pontosan azt, amit korábban az ellenség arra használt, hogy tönkre tegye Izraelt, most ugyanazt megfordítja Isten, és arra használja, hogy az ellenséget tegye tönkre. És ezt a tervet átadja Józsuja népnek, és azt mondja, hogy ha majd beveszitek a várost gyújtsátok fel a várost tűzzel, az Úrnak szava szerint cselekedjetek, vigyázzatok, megparancsoltam nektek. Elküldte azért őket Józsué, és elmentek a leshelyre, és megszálltak Bétel és Ai között, ai nap nyugat felé. Józsué pedig az éjszakán a nép között hát, és felkelt Józsué jó reggel, és megszemlélte a népet, és felment ő és Izraelnek vénei a nép előtt Aiba. Látjuk azt, hogy, hogy Józsué elmondja a tervet, elküldi a 30 ezer lesben, bételés ai közé, és az a terv, hogy majd ők elindulnak. Uh, ai fele, Józsué és a nép úgy tesznek, mintha vereséget szenvednének, elindulnak, menekülni, és akkor utánuk jön majd a hadsereg aiból, és akkor a lesből támadhat. Uh, a 30 ezer harcos és leverhetik a várost, felgyújthatják azt. És itt olvassuk azt, hogy Józsué aznapot ott hát a nép között. Ez egy nagy dolog volt, hogy a hadvezér egyszerűen ott volt a harcosok között. És ez egy következő fontos dolog, amit meg kell jegyeznünk, hogy Jézus, a mi Józsuénk, ugye Józsué Jézusnak az előképe, ő különösképpen, különösen közel ott van hozzánk akkor, amikor egy verességből segít nekünk felállni. És kell, hogy érezzük a jelenlétét részben, részben pedig nagyon fontos, hogy kövessük őt, kövessük az ő szavát, az ő gondolatait, az ő mozdulatait, és ilyen időben különösképpen közel van hozzánk az Úr. És itt is látjuk azt, hogy megint Józsué jó reggel, korán reggel felkelt, a népet megszemlélte, Istenen együtt volt. Ismét csak azt látjuk, hogy az egész napját odaszánta Istennek. És felment a fegyverfogható nép is, mind 11-es vers, amely vele volt, és elközelítettek, és jutottak a város elé, és táborba szálltak, Aitól éjszakra, a völgy pedig közöttük, és Ai között volt, és vett, mint egy, 5000 férfiút és lesbe állította őket, Bétel és Ai között a városnak nyugati részén. Látjuk azt, hogy a 30 ezer lesben álló harcos mellé még Bétel és Ai közé pontosan oda tett 5000 embert. Így állították fel a népet és az egész tábort, amely Ai-tól észak felé, az utó csapatja pedig a várostól napnyugat felé volt. Józsué pedig bement ez éjszakán a völgynek közepében. És lett, hogy amikor meglátta Ainak királya, sietve felkeltek és kijöttek a város férfiai Izrael ellen a harcra, ő és az egész népe a megszabott helyre, a síkság elejére, mert nem tudta, hogy lest vetettek neki a város háta mögött, Nem tudták, hogy mi a helyzet. Azt hitték, hogy Ugyanaz a helyzet, mint korábban. És látjuk, hogy minden férfi kijött aiból, minden harcos. Józsué pedig és az egész Izrael, mintha megverettek volna, előttük futottak a puszta felé vívő uton. És felriasztott az egész nép, amely a városban volt, hogy üldözze őket. Mindenkit mozgósítottak, aki csak tudja, hogy Izrael. Izraelt. És üldözték Józsuét, és elszakadtak a várostól. És mi már tudjuk, hogy mi lesz a vége a történetnek, de még akkor ők nem tudták. És nem maradt ember Aiban, sem Bételben. Látjuk a Bételiek úgy döntöttek, hogy segítenek az ai lakosoknak, nem véletlen, hogy Józsué-nak. Isten azt a gondolatot adta, hogy Bétel és Aji közé is állítson 5000. Az úr pedig mondta Józsué-nak, emelt föl a kopját, amely kezedben van, Ai felé, mert kezedbe adom azt, és felemelte Józsué a kopját, amely kezében volt a város felé. A lesben lévők pedig nagy hamarsággal felkeltek helyükről, és amint felemelte a kezét, futásnak eredtek, és bementek a városba, és bevették azt, és nagy hamarságba tűzbe borították a várost. Ai férfiai, migrímel is... Ai férfiai pedig hátratekintettek, és látták, hogy imé a városnak füstje felszállt az ég felé, hogy nincs módjukba imide vagy amoda elfutni, mert a nép, amely futott a pusztának, visszafordult az üldöző felé. Na most már kelepcébe voltak. Józsói ugyanis, és az egész né, és az egész Izrael látták, hogy a lesben lévők bevették a várost, és hogy a városnak füstje felszállt, visszafordultak azért, és vágták a férfiait. Amazok pedig a városból jöttek ki ellenük, és így közben voltak Izraelnek. Ezek innen, amazok meg amonnan vágták őket, mindaddig, amíg egy sem maradt közülük élve, vagy aki ássalat volna. Ainak királyát is elfogták élve, és elvitték őt Józsué elé, mikor pedig leöldözte Izrael ainak minden lakosát a mezőn, pusztában, ahol üldözték őket, és amikor minnyáján elhullottak az utolsó fegyveréle alatt, visszafordult az egész Izrael aij ellen, és ágta azt fegyverélével. Mindazok pedig, akiken a napon elhullottak, férfiak és asszonyok együtt 12 ezren voltak ainak minden embere. Józsué ugyanis nem vonta vissza a kezét, amelyet a kopjával együtt felemelt, amíg meg nem öltek Ainak minden lakosát. Látjuk a csatát, látjuk azt, hogy hogyan is állítja föl Izraelt a bűnéből Isten. Látjuk, hogy a következő fontos rész az az volt, hogy, hogy Izraelnek támadnia kellett. És ez nagyon fontos, hogy amikor a bűnünkből Isten felépít bennünket, akkor el kell foglalni magunkat azzal, amit, amire Isten vezet bennünket, amit Isten szeretné, hogy tegyünk. Hát Pálban is ott volt ez a bölcsesség, amikor mondta, hogy nem csak elfelejtem, ami mögöttem van, hanem nekifeszülök, törekszem arra, ami előttem van. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ha nem törekszel arra, ami előtted van, akkor a nagy semmi az ellenség könnyen megtalál, és újból lecsap rád. Nem kell megvárni, amíg az ellenség jön, el kell foglalnod magad Isten királyságában, Isten munkájában, hogy csináld azt, amire Isten vezet. Csináld azt, amit Isten megmutat. Nem, nem elég csak az, hogy elfelejtem a bűnömet, mert Isten is elfelejtette, és Krisztus vére megtisztít. Ez jó, ez nagyon fontos, ez az első lépés. De utána, hogyha csak üldögélsz tovább, és nem építed az Istennel való személyes kapcsolatodat, azt a szerelmes kapcsolatot ővele, akkor megint ugyanott találhatod magadat, hogy engedetlen leszel, és megint bűnbe találod magadat. Ez nagyon fontos, hogy támadni kell, úgymond, hogy csináljuk azt, amire Isten hív bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy most ki kell rohanni az Iron Maiden koncertre, és transzparensekkel, meg mindenféle ellenpropagandával kell ott tüntetni, hanem azt jelenti, hogy, hogy, hogy keresnünk el Jézust, hogy keresnünk el az ő személyét, keresnünk el azt, hogy ő kicsoda, imádkozni az igében, gyönyörködni, és, és törekedni ő fele, és hogyha Isten a szívedre helyez valamit, vagy egy szolgálatot, akkor tedd meg, csináld, nem kell várni, hogy majd húsz év múlva vagy, majd akkor, hogyha ha hív, akkor csináld, akkor amikor hív, hogyha az el, ha elkészíti az utat, vagy, vagy hogyha az igében azt mondja, hogy csalákedj meg valamit, és úgy érzed, hogy itt az idő, hogy megtud, akkor tedd meg, nem kell várakozni. Nem szabad csak úgy simán üldögélni, mert így az ellenség ugyanolyan könnyen meg fog találni, mint ahogy előzőleg behálózóan. Azt is láthatjuk ebből az egész hardból, hogy az ellenség addig próbálkozik ugyanazzal a taktikával, amíg győzni tud feletted. Hogyha már nem tud feletted győzni egyféleképpen, akkor akkor úgy nem nagyon fog támadni későbbiekben, hanem akkor kipróbál mást. De ugyanaz, ugyanaz, ugyanaz a taktikája mindaddig, amíg győzni tud azon keresztül. Hányan, hányan vagyunk olyanok, akik én személyesen volt hogy ugyanazokban, ugyanabba a bűnbe beleestem újból, meg újból, meg újból. És csodálkoztam, hogy hogy lehet ez. És hát erre nem büszke vagyok, hogy újból, meg újból beleestem, de megértettem azt, hogy mennyire ostoba voltam, mert az ellenség mindig ugyanúgy kerített be, mindig ugyanúgy, ugyanaz volt a történet. És akkor felismertem azt, hogy, hogy a történet azért volt mindig ugyanaz, mert én nem tettem ez ellen semmit. Nem, nem fogadtam meg Istennek azt a tanácsát, hogy, hogy ne azt keressem, hogy meddig lehet közel menni a bűnhöz, hanem azt kellene tennem, hogy mennyire kerülhetek közelő hozzá és alapjába véve mindig ez volt a hiba, hogy nem erre törekedtem. És az ellenség ugyanazt a taktikát használja, mindaddig, amíg azon keresztül győzni tud, és utána is néha még megpróbálja. De azt látjuk, hogy Isten sokszor ugyanazt, amit az ellenség rombolásra szánt, ugyanazt megfordítja, és az ellenséget rombolja szét velem. Aztán nagyon fontos uh, meglátnunk azt, hogy ahhoz, hogy... Istennel együtt győzelembe tudjunk tovább menni, semmiféle kegyelmet, meg írgalmat nem szabad tanúsítani az ellenség iránt. Ezt lefordítva, hát itt látjuk, hogy nem tanúsítottak sok írgalmat, ai férfiai, meg lakosai ellen. Lefordítva talán annyit jelent ez, hogy semmiféle kompromisszumot nem szabad kötni, Egyszerűen nem szabad belemenni abba, hogy az ellenséggel a sátánnal kompromisszumot kössünk. Nem szabad engednünk azt, hogy érzelmileg zsaroljon bennünket, meg érzelmileg manipuláljon. Nem szabad a sátánnak engedni még akkor se, ha hozzád legközelebb állókon keresztül próbál bűnre vinni, vagy rosszra vinni, vagy olyanra vinni, amire tudod, hogy rossz. Nem szabad engedni, mert... A az ellenség mindig megtalálja a módját, hogy valami módon kompromisszumot kösél vele, beenged valami módon a bűnt, vagy legalább toleráld. Ha elég sokáig tolerálod, akkor már természetesnek fog tűnni. Teljesen leböbbentő az, hogy mondjuk, hogyha csak arra gondoltam, hogy mikor ért Elvis Presley, mondjuk 50 évvel ezelőtt, tegyük fel, hogy 50 évvel ezelőtt ért, nem tudom, de nem sokkal korábban, hogy nem engedték, a, hogy a videóin úgy jelenjen meg, hogy teljes testben, mert a csípő mozgása az mennyire um, szexuálisan um, vonzó volt sokak számára. Hát nem tudom, én számomra ez teljesen idegen, inkább úgy néz ki, ha hogyha járógéppen mozogna. No, de amit akarok kihozni, ez csak annyi, hogy, hogy csak innentől, törstől felfele lehetett szerepelnie a klippekben, és akkor most, most nézzél meg egy videó mi Ruha sincs rajtuk, semmi. És mi történt, azt tört nem Elvis Presment, de többieken, hogy Egyszerűen az történt, hogy az emberek elkezdték tolerálni. Tolerálni a bűn, tolerálni a szexualitást és annak a hirdetését. És azt mondták először, hogy olyan szörnyű, hogy betiltották. Utána nem annyira rossz, akkor ezt engedjük meg. Akkor most már ezt is engedjük meg, aztán most már ezt is. Most meg már nincs is semmiféle limit. Most már az van, ami, amit akar csinálni bárki, teljesen mindegy. Szépen lassan így a kompromisszumokkal, így az egész társadalmat így átítatja az ellenség ezzel a hazugságával. És ez mind ott kezdődött, hogy egy picit elfogadtak, egy pici kompromisszum, és most itt járunk körülbelül. És nem csak, hogy itt járunk, hogy ezt elfogadtuk, hanem így nem csak, hogy most már toleráljuk, hanem most már mindenki úgy ér, hogy hát ez teljesen természetes. Tehát azon lepődnének meg, hogyha nem lenne ilyen. És ott járunk, hogy ez most már természetes. És értitek az ellenségnek ezt az agyafúrt, agyafúrt gondolkodását, hogy így egy teljesen természetellenes dolgot behoz, és szépen lassan rávesz, hogy toleráld, kompromisszumot köss vele, és aztán már természetesnek fogod gondolni, azt, amiről tudod, hogy természetellenes de meg lesz egy arról, hogy de hát ez a természetes, mert hát mindenki így gondolja. És most így nem feltétlenül Elvis presley -e kell gondolni, de az ellenség a saját életedbe ezt akármilyen bűnön keresztül meg tudja tenni. Lehet, hogy először megnézel olyan tévéműsorokat, amit tudod, hogy nem jó, meg tudod, hogy a sátrámihleti, de azért eltolerálod, mert hát ez csak öt perc egy két órás filmből, és akkor utána már többet tolerálsz, többet tolerálsz, utána meg azt fogod, hogy hát minden film így készül ez a és szép lassan az ellenség teljesen meg tud fertőzni, és le tud bénítani. Úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk, hogy nem szabad semmiféle írgalmat tanúsítani az ellenség iránt, mert különben sose fogunk felállni. A kompromisszummal a sátán így folyamatosan nyom vissza, és nem engedi, hogy felállj, és Istennel együtt egy győztes életet élj, mindig csak vissza akar kötni a bűnben. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy nem szabad semmiféle kompromisszumot kötni. És ez a kompromisszumokon, hát én mindig kiakadok, az a, hogy mások milyen kompromisszumot kötnek az ellenséggel, most nem, nem régen olvastam, hogy szeptember 23-án a Német Evangélikus Egyház publikálta, hogy nem sokára ki fogják adni a női bibliát, amiből minden olyan dolgot ki fognak venni, ami a feminizmus alapelveit sérti, és mi anyánk, ki vagy a mennyekbe, vagy ilyen lesz, hogy mi atyánk zárójelbe, anyánk, vagy az atya lesz zárójelbe. Ezt nem lehet tudni, majd ki fog jönni, de értitek a súlyosságát ennek, hogy mindent ki fognak belőle ez ez, ez ez számomra egy megdöbbentő dolog, hogy az a német egyház, akik, akik a reformáció korában olyan, olyan megvilágosultak voltak, Istennek a szent lelke annyira sokakat felébresztett és magához gondolt. Most ugyanez az egyház, csak azért, hogy tetszedjen a feministáknak kiad egy feminista bibliát, ez, ez, ez, ez teljesen nonszensz, és um, mindenféle tényleg New age és sátáni dolgokat beengednek. Nagyon szörnyű. De amit szeretném, hogy meglátnánk, az az, hogy így ne, ne csak mások kompromisszumkészségén akadjunk ki, hanem a saját kompromisszumkészségünkön akadjunk ki, hogy, hogy igenis ismerjük fel azt, hogyha valahol kompromisszumot kötünk a sátánnal, meg az ellenséggel, és akadjunk ki rajta, és utáljuk meg, és Mondjuk azt, hogy ezt nem lehet csinálni, nem szabad, hogy irgalmat tanúsítsak, mert bele fogok halni. És legyünk ugyanúgy irgalmatlanok a hülyeségeinkkel, mint ahogy mások hülyeségén ki tudunk akadni. Nem az a lényeg, hogy mások hülyeségét meglássuk, hanem az, hogy a sajátunkat meglássuk. És érdemes magunkkal néha szembenézni a tükörbe, és megkérdezni, hogy ha most Isten itt lenne, akkor mennyire örülne annak, amit gondolok, vagy amit csinálok, vagy amit beengedtem az életembe. És nem őszintén, nem, nem arról van szó, hogy most így megmagyarázzuk Istennek, hogy mi, mivel, miért kötöttünk kompromisszumot, hanem arról, hogy ne kössünk kompromisszumot, és hogy utáljuk meg azt. 15-ös vers nagyon sokat mondott nekem, meg mond mindannyiunknak, micsoda az Jézusnak. Azt mondja, hogy József pedig, és az egész Izrael, mintha megverettettek volna, és előttük futottak. Emlékeztek erre, hogy mi történt Jézussal? Mintha megverettetett volna a kereszten. Lapozzunk oda az Ézsaiás 53-hoz, ami konkrét profécia erről a mintha vereségről. Ézsaiás 53-4-ben olvassuk azt, hogy a ő... Ő volt az, aki a betegségeinket viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, és verettetik, és kínosztatik Istentől, és ő megsebesítetett a bűneinkért, és megrontatott a mi védkeinkért, és békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg profécia a messiásról, hogy Mindenki azt hitte, amikor verték, és amikor a keresztre feszítették, hogy vége, hogy legyőzték, hogy, hogy Isten kínozza. És nem nagyon sokan gondolták ott akkor, hogy ez a győzelemhez vezető út. Sőt, úgy hiszem, hogy az ellenség, a sátán és az egész démoni had újongott, hogy megfeszítik a messiást, ennyit az eljövendő királyról. És emlékezzetek, hogy az ellenség nem minden tudó, Jól ismeri az igét, meg bölcs, meg nagy az ismerete, de nem minden tudó. És mekkora ledöbbenés lehetett számukra az, amikor a három nap múlva tényleg feltámadt Krisztus. És azt gondolták, hogy na, ha sikerülne megölni, akkor, akkor nem tudná megváltani az embereket. De nem látták azt, hogy a halála fog sokaknak a megváltásához vezetni. És nem gondolta senki se azt, hogy, hogy győzelem az, amikor a keresztre megy, pedig a legnagyobb győzelem volt. Hogy győzte le a bűneinket, és ott hordozta a vétkeinket. A 27-es versben is Jézusra nagyon szép előképet látunk. Azt mondja, hogy um, úgy cselekedett, amint utasította Józsuét, amint Isten utasította Józsuét. Józsué úgy cselekedett, ahogy Isten mondta neki. Emlékeztek Jézusra, Jézus is ezt mondta, hogy én, én csak azt teszem, amit az Atyám mond, hogy tegyek, amit, amit parancsol, azt cselekszem. És Józsué, amikor Isten el, a közösségem, jó volt, meg volt, megcselekedte azt, amit az Atya mondott neki. Még egy nagyon fontos dolgot látunk a 18-as versben, hogy az olvassuk el újból, azt mondja ott az úr emelt fel a kopját, amely a kezedbe van, Ai felémelt kezedbe a domasz, és felemelte Józsué a kopját. És a 28-as vers azt mondja, hogy Ai, elnézést nem 26-os vers Józsóé ugyanis nem bonta vissza a kezét, amelyet a kopjával együtt felemelt, amíg meg nem öletett a énak minden lakosa. Isten azt mondta neki, hogy tarts ki a kopját, ami a kezedben van, és József addig úgy tartotta, amíg a győzelem nem lett teljes. Emlékeztek arra, hogy József hol tanulta ezt? kettő Mózes 17-ben mózes -től. Így van. Ott Refidimben voltak, Refidimben megérkeztek az Amálekiták, és Mózes volt az, aki Józsuét leküldte, hogy menjen harcolni, én majd imádkozok, érted? Lehet, hogy azt gondolta éppen akkor Józsué, hogy jó kis munka megosztás lehetne fordítva is, hát itt van a fordítva, mindennek eljön az ideje. Most a nép harcol, és Józsui imádkozik, de szerintem egy-két perc után megtudta, hogy nem is olyan könnyű tartani azt a kopját, meg még kopja nélkül sem olyan könnyű tartani a kezemet. Nagyon fontos az, hogy Józsui itt végre Istennek oda Istennek engedelmeskedve azt mondja, hogy cselekedjél, Uram, cselekedjél, te tudod egyedül az ellenséget legyőzni. Én arra bátorítalak téged, hogy olvasd el a 2. Mózes 17-ben ezt a csatát, és figyelmesen nézd meg azt, hogy miről is szól ez a csata. Én most csak annyit szeretnék kiemelni, hogy, hogy Mózesnek Isten azt mondta, hogy írd meg ezt Józsuénak, jegyezd fel ezt a harcot. Isten már akkor tudta, hogy Józsuét fel kell készíteni arra, hogy tudja, hogy nem az ő nagyszerű hadi ereje, meg hadi tudása volt ez, ami a harcot meggyő, legyőzte, vagy a harcot győ, győzelemre vitte, hanem Isten volt. És ott volt Mózesnek, a, a kitartása, ahogy egészen a harc végéig tartotta a kezén, és ott volt az Úrnak való engedelmesség is. Az ima volt az, amit Isten eszközként használt arra, hogy győzelem, győzelemet hozzon Izraelnek. Nem az ima volt az, ami a győzelmet hozta, hanem Isten az imán keresztül. Kellett Mózesnek a kitartása, de emlékezetek arra, hogy Mózes a pálcát tartotta közben a kezébe, nem csak a kezét üresen. Nem csak egyszerűen imádkozott, hanem azt mondta, hogy Uram, a Te hatalmad, egyedül a Te hatalmad az, ami győzelmet hozhat a Mózes pálcája, és itt Józsuének pedig a kopjája. Istennek a hatalmát jelképezte, és azt mondta, ugyanam, a te hatalmat tud győzni egyedül. És így kitartóan, és, és odaszántam, és szenvedélyesen ragaszkodott Józsui Istenhez, ahhoz, hogy Isten hatalma győzze, vagy vigye győzelemre ezt a harcot, ne pedig emberek. És lehet, hogy józsui elege lett a korábbi, történetből, amikor nem Isten hatalmába bízott, amikor nem Isten lefigyelt, és amikor nem ragaszkodott hozzá. És látjuk azt, hogy Józsének itt a szenvedélyesen Istenhez ragaszkodó szíve olyan erőt ad Józsének, hogy képes a harc végéig tartani a kopját. Itt nem olvasunk arról, hogy Húr, ők unokák, meg áronunk unokák vannak Józsué mellett. Emlékeztek Mózesnek a karját, húr és áron tartották. Itt nem olvasuk azt, hogy Józsuénak segített volna valaki. Józsué egyedül tartotta azt a kopját, de végig tartotta a harc végéig, Istenbe bízva. Azt olvassuk a 27-es versben, hogy a Barmot azonban, és ami zsákmányolni valója volt ennek a városnak, magának zsákmányolt el Izrael az úr rendelete szerint, amint utasította Józsué. A Itt pedig felgyújtotta Józsué, és tette örökké való kőhalommá pusztasággal minden napig. Aina királyát pedig felakasztotta a fára, és ott volt estig. De naplementekor parancsolt Józsué és levették annak holtestét a fáról, és veték a város kapujának bejáratához, és egy nagy rakáskövet hordtak felébe minden napig. Emlékeztet ez valamiket, hogy titeket? Milyen előképe ez is Krisztusnak a halálára vonatkozólag. Őt is ugye fára tették, és emlékeztek, hogy minden, aki fám függ, az átkozott, és aztán később pár beszél róla, hogy ez egy profécia Jézusról. És őt is ugye levették a fáról, még mielőtt lement volna a nap. Mármint mielőtt teste volna, inkább így így a helyesen. És őt is egy kövek alá rejtették, csak az a különbség, hogy aik királya ott maradt a kövek alatt, Jézus meg nem. Na nézzük a 30-es vástól, már nincs sok hátra. De nagyon fontosak ezek az utolsó versek. Majd oltárt épített Józsué az Úrnak, Izraelistenének az Ebál hegyén, miképpen megparancsolta Mózes az Úrnak szolgája, Izrael fiainak, amint megvan írva Mózes törvényének könyvébe. Oltárt épkövekből, melyeket vas nem érintett, és vittek arra egészen égő áldozatot az Úrnak, és áldoztak hálaáldozatokat. áldozatokat és felírta ott kövekre a Mózes törvényének mását, amelyet írt Izrael fiai elé. És az egész Izrael pedig és az ő vénei, vezérei és bírái ott álltak kétfelől a láda mellett, a Lévita papok előtt, akik az úrnak frilládáját hordozták, úgy a jövevény, mint a benszülött, fele a Garizim hegye felé, fele pedig a Zebár hegye felé, amint megparancsolta Mózes az úr szolgája, hogy megáldaná Izrael népét először. Azután pedig felolvasta a törvénynek minden igéjét, az áldást és az átkot, mind úgy, amint megvan írva a törvénykönyvében. Nem volt egy ige sem azok közül, amelyeket Mózes parancsolt volna, amelyeket fel nem olvasott volna Józsué, az Izraelnek egész gyülekezete előtt, még az asszonyok, a gyerekek, a jövevények előtt is, akik jártak közöttük. Itt látjuk beteljesedni azt a kérését Mózesnek, amit a, a 5 Mózes 27-ben olvashatunk. Emlékeztek, konkrét instrukciót adott ott Mózes, hogy amikor majd bemennek az ígéret földjére, menjenek el az Ebál és Garizim hegy, eh, hegyekre. Ez egy két hegy volt egymáshoz. Eh, elég közel, és a kettő között egy ilyen természetes. Eh, Amfiteátrum van, ez azt jelenti, hogy ha sokan bemennek, akkor a visszhang pont úgy verődik vissza, hogy mikrofon nélkül is mindent lehet hallani. És uh, itt ezen a helyen Józsué megtette azt, amire kérte Isten, felolvasta a törvénynek minden egyes igéjét. Áldoztak az Ebál hegyén, és hat törzsnek a ebára a másik hat izraelita törzsnek a Garizim hegyére kellett felállni, és felolvasták az átkokat, felolvasták az áldásokat, és mindegyikre hangosan mondta Izrael együtt, hogy ámen. Egyetértettek vele. Olvassátok el mindenképpen az 5. Mózes 27-ben. Én uh, megszámoltam, hogy ott összesen 110 darab átkot sorol fel Isten, és uh, ezt az ebálhegyi törzseknek volt a kiváltsága, hogy mondhatták rá az ámen. A 110 darab átok mind az engedetlenségre vonatkozik. Azt mondja Isten, ha nem hallgatjátok az én beszédemet, az 5 Mózes 28.15 mondja ezt. 5 Mózes 28.15. Ha nem hallgatsz az Úr szavára, és hogy megtartsd azt és teljesítsd, akkor rád jönnek ezek az átkok. Azt mondja, ha engedetlen vagy, rád fognak jönni az átkok. És a 110 átok nem teljes lista, mert a 61-es vers azt mondja ugyanebben a fejezetben, hogy az, mindaz az átok, amely nincs felsorolva itt, rádrakja azt is az Úr, hogyha nem engedelmeskedsz. Úgyhogy 110 plusz az összes. Ez így elég teljes felsorolás, ugye? Szóval a 61-es vers így teljessé teszi a felsorolást, Biztos, ami biztos, ezt a kiegészítést meg odaírtam. Ez rengeteg. Na, az áldásokat is összeszámoltam, igaz, az átkokkal kezdve, mert látvágyosabb több volt belőlük. Az áldás 26, 26 áldás sorol fel az igen. És ez mind az engedelmességre alapszik. Az 5 Mózás 28.1-ben olvassuk azt, hogy ha hallgatsz Isten szavára, ha engedelmes vagy, akkor ezek az áldások következnek be. Hihetetlen négyszer annyi átkocsorol föl szó szerint Mózes, és itt Józsué most a néppel együtt végigmondják. A papok mondják, a nép mondja, hogy ámen, ámen, ámen. Úgy legyen, úgy legyen, úgy legyen. És négyszer annyi átok hangzik el, mint áldás. És um, elég hihetetlen, hogy... Um, Isten az engedetlenségtől ennyire óvni akarta Izraelt, és Isten az engedetlenségtől ugyanígy óvni akar bennünket. Fontos látnunk azt, hogy hol építenek oltárt. Látjátok, Józsói az Ebál hegyén épít oltárt. Nem az áldások helyén épít oltárt, hogy dicsőség az Úrnak, hogy így megáldasz minket, hanem az átkok helyén épít oltárt, és ö, egészen égő áldozatot és hála áldozatot építenek oda, illetve uh, mutatnak be Istennel. Ez a harmadik leírása az Isten által uh, óhajtott oltárnak, nevezetesen legyen teljesen egyszerű, mert Isten nem az oltár érdekelte, nem a művészi megjelenítése az oltárnak, hanem maga az áldozat érdekelte, ami az oltáron volt. És nem csak, hogy Istent érdekelte az áldozat, hanem azt akarta, hogy az emberek figyelmei is az áldozaton legyenne az oltáron. És látjuk, hogy Józsói engedelmes volt, és így mutatták be az áldozatot. És fontos, hogy az átkok helyén mutatták be az áldozatot. ez azért fontos megértenünk, mert nekünk is áldozatra ott van szükségünk, ahol engedetlenek vagyunk. Az engedetlenségünk... Ért, a mi engedetlenségünkért, a mi bűneinkért szükségünk van egy helyettesítő áldozatra azért, hogy az átok ne rajtunk legyen, hanem az áldozaton. És fontos megértenünk azt, hogy a, a mi szövetségünk Istennel más, mint az izraelieké volt. A miénk Jézus Krisztus vérén alapszik azon a munkán, amit Krisztus a kereszten elvégzett. Ő átokká lett helyettünk. Ezt olvasjuk a Galata 3.13-ban, hogy Krisztus átokká lett értünk. Azért, hogy a mi engedetlenségeink rajta legyenek. Minden büntetést Ő vett fel magára. Minden átkot, ami jogosan bennünket illetne, azt Ő magára vette. Így aztán mi az átkoktól mentesek vagyunk. Isten haragjától mentesek vagyunk. De ettől függetlenül a bűnünk, ahogy olvastuk az egy Jánosban, meg tudja szakítani az Istennel való közösségünket. El tudunk távolodni Istentől. Nem úgy, hogy Isten elmegy tőlünk, ő mindig itt van. De a vele való kapcsolatunk szakad meg. Biztos megtapasztaltad már, hogy volt egy nagyon jó barátod, és valami bűn jött kettétek kettőtök közé, és annyira megkeserítette a kapcsolatot, hogy, hogy szomorú volt, meg feszélyezett, meg nem tudtatok beszélni. Vagy házasságon belül férj, feleség között lehet egy ilyen dolog, ami ilyen feszélyezetté teszi a kapcsolatot. Attól még a barátok-barátok maradnak, a házastársak-házastársak maradnak, ugye jó esetben, ha nem kötnek kompromisszumot a világgal, és attól még a kapcsolat megmarad, de a kapcsolatnak a miensége az, az rombolódik. Teljesen porrá tudja zúzni az ellenség a bűnökön keresztül. És valahogy így, így, így lehet elképzelni az Istennel való közösségünket is, hogy a bűn, az tönkre teszi a vele való kapcsolatunkat, megkeseríti az életünket, és, és úgy érezzük, hogy nincs valami rendben közte és közötte, és legtöbbször ennek nem ő az oka, nem legtöbbször hanem sose. Mindig mi vagyunk azokkal. Emlékeztek, múltkor láttuk azt, hogy nem Istennel van a baj, hanem velünk, és hogy ez milyen bátorító dolog, mert ővel a nem lehet baj, velünk lehet baj. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük, mert Krisztus átoká lett mindannyiunkért, mindannyiunk bűnéért, és el kell, hogy fogadjuk ezt az áldozatot, és ott kell, ezen a helyen kell Istennek odaszánni magunkat teljesen. Vegyétek észre, hogy azt mondja, hogy egészen égő áldozatot áldoztak. Az 5 Mózes 27-28 konkrétan le is írja ezt, és emlékeztek a három Mózesben az egészen égő áldozat arról beszél, hogy Uram, én magamat neked teljesen, teljesen a te akaratodban szeretnék járni, szeretném, ha használnál engem, szeretném, hogyha megismernélek, hát meg, szeretnélek jobban megismerni tégen, teljesen a tiéd akarok lenni. Amikor valaki megérti azt, hogy a bűnömért Isten meghalt, akkor az egyetlen válasz az, hogy leborul Isten elé és imádja. És azt mondja, Uram, ez az egyetlen értelmes, logikus Isten hogy Innentől kezdve téged szeretnélek szolgálni minden egyes porcikámmal. Erről írt Pála a Róma 12-ben, Róma 12. 1-es 2-es fejezetében, hogy ez az egyetlen logikus, értelmes válasz arra, hogyha megérted, hogy Isten a te bűneidért meghalt, hogy leborulsz, imádod őt, és odaadod magad neki, és azt mondod, hogy Uram, legyen úgy, ahogy te akarod az életemben. És a második áldozat, az pedig hála áldozat volt. És az öt mózes le is írja azt, hogy és vigadozzatok, és örüljetek. Az ember meg elgondolkozik, hogy mi örülni való van az átkoknak a hegyén, a 110 plusz végtelen átoknak a helyén. Nagyon is van helye a vigasságnak és az örömnek. Mégpedig az, hogy ha megérted azt, hogy Isten halt meg a bűneidért, akkor örülhetsz, mert az örök élet, az örök életnek a gazdagsága lehet a tiéd. Van helye az örömnek. És hogyha visszaemlékeztek a három mózesre, a három mózesre, ha nem, akkor közöttet hallgathatjátok. Az első öt fejezetben van erről szó. A hálaáldozat az a közösségi áldozat is volt. Ez volt a másik neve. A hálaáldozat azt jelentette, hogy közösségem van Istennel, a pappal, aki elvégzi az áldozatot helyettem, és mindazokkal, aki ott van és eszik az áldozati állatból én velem. És Isten azt mondta, hogy egyedül így lehet a velem való közösséget, a velem való kapcsolatot felépíteni ezeken a lépéseken keresztül, és akkor van okod a vigadozásra, meg van okod az őrvendezésre. Isten ezt kívánta uh, izrael uh, és ezt kívánja tőlünk is, hogy tudjunk mindig felállni, és tudjunk mindig uh, bízni az ő szavában, az ő vérének megtisztító erejében, tudjuk magunk mögött hagyni azt, ami mögöttünk van, és tudjunk előre haladni, amit Isten elénk helyez. Tudjunk ő benne bízni, tudjunk könnyörtelenek lenni az ellenséggel, és tudjuk azt mondani, hogy semmi kompromisszumot nem kötök. És, és tudjuk a legtöbbet, a legjobbat adni magunkból, a, a minden erőnkből és minden lényünkből tudjunk hozzáragaszkodni, és utána tudjunk jönni Istenhez, és, és hálát adni neki azért az édes közösséget, amit visszaépít, visszaállít az életünkben. Ez nagyon-nagyon fontos. És egy utolsó dolog van még itt, ami uh, szintén nagyon fontos, ezt is összeszámoltam, összesen 47 nap telt el azóta, hogy Mózes befejezte az utolsó összefoglaló, nem tudom hány fejezeten keresztül tartó prédikációját. Mózes az egész törvényt összefoglalta Izraelnek, és most, 47 nappal később, József feláll. Ha messzáll hatalmas sziklákat, az egész törvényt felírja, hogy mindenki lássa, és felolvassa az utolsó igéig, egy darab igét sem hagy ki belőle. Minden egyes igét újból felolvas Józsué. Na most lehet, hogy valaki ott állt, és azt mondja, hogy pillanat, minek ezt megint hallani? Hát Mózes most mondta, el, 47 évvel leszel, 47 nappal ezelőtt, most minek ezt újra hallgatni? Még csak 47 nap, tehát legalább egy évet hagyjunk ki, vagy valami. De nem, Józsói tudta azt, hogy az igére épül a győzelem. Hogyha az Istennel való kapcsolatot megújul, akkor meg fog újulni az ige iránt való tiszteleted, az ő szava iránt való tiszteleted. Meg fog újulni az, hogy el akarod rejteni a szavait a, szívébe, a szívedbe, és meg akarod tartani annak a beszédeit. És ami számomra teljesen lenyűgöző az, hogy mindenkinek végig kellett hallgatni, a gyerekeknek és az asszonyoknak és a jövevényeknek, és azoknak is, akik izraeliták voltak, azoknak is, akik nem. József azt akart, hogy mindenki végig hallgassa, és sokszor azt gondoljuk, hogy ó, mi ezt tudjuk már, és akárhányszor újraolvassuk, rájövünk, hogy nem tudjuk, még inkább nem tudjuk, és újból meg újból azt látjuk, hogy nem tudjuk szükség van arra, hogy az igét a szívünkbe rejtsük, és újból meg újból elolvassuk és tiszteljük azt úgy, ahogy Józsó is tette. És emlékezzetek arra, hogy ez a könyv a Szentlélekkel teljes életet írja le. És minden egyes fejezetben azt látjuk, hogy a Szentlélekkel teljes életet élni, az azt jelenti, hogy Isten szalában teljes életet élni. Azt jelenti szent lélekkel teljes életet élni, hogy engedd azt, hogy Istennek a beszéde gazdagon lakozzon te benned, és engedd azt, hogy Isten szent lelke ezen keresztül tanul, tanítson és átformáljon. És azt látjuk, hogy Józsué egy ilyen nagy bűnből felállva, Izrael egy ilyen nagy bűnből felállva itt kötnek ki Istennek az igényénél, mert tudják azt, hogy ez a győzedelmes életnek a kulcsa. Imádkozzunk! Uram, köszönjük Neked azt, hogy Te átokká lettél minden bűnünkért. Köszönjük azt, hogy Meghaltál minden bűnünkért, és egyedül a Te véred az Jézus, amely meg tud minket tisztítani. Köszönjük Uram, hogy jöhetünk hozzád és megvalhatjuk a bűneinket, te neked. És tudjuk Uram azt, hogy onnantól kezdve Te azokról nem emlékezel meg. Segíts nekünk Uram megtanulni azt az egy fontos dolgot, amit Pál az élete végére, el tudott mondani, hogy megtanulta, hogy a mögöttünk lévő dolgoktól tudjunk elfordulni. Ne engedjük azt, hogy az ellenség megkötözzön az okon keresztül, vagy hogy merevítsen bennünket. A duram, hogy tudjunk előre nézni, és, és törekedni arra, amit te elénk helyezel. Tudjunk menni a felé, a jutalom felé, amit Jézus Krisztusban, amelyre Jézus Krisztusban hívol bennünket. Kérünk, kérünk Téged, Uram, hogy adj nekünk mennyei szemeket, mennyei látást, hogy Te hozzá ragaszkodva tudjunk felkelni a bukásainkból, és tudjunk előrehaladni arra a gazdagságra és győzelemre, amire hívsz minket. Tudjuk odaszánni magunkat teljesen Te neked, látva ezt a gyönyörűséges áldozatot, és tudjunk, Uram, hála, teljes hálával élni Te neked, hogy tudjuk élvezni a Te jelenlétednek a közösségét. Köszönjük, Uram, hogy még Izraelnek csak 26 áldás soroltál fel. Uram, nekünk ezt az egy áldást adtad, hogy te veled lehetünk, és abban minden áldás miénk. Köszönjük, Uram, hogy minden, minden mennyei áldással megáldottál bennünket Krisztusban. Köszönjük ezt neked, Jézus, hogy te benned van minden áldás. És köszönjük, hogy a teveled való édes kapcsolatot felépíthetjük, Uram. A te kegyelmed által, a te, a te személyed, a te jelenléted által, Uram. Kérünk téged, Uram, adj nekünk józan, józan szívet, józan gondolkodást, hogy tudjunk hozzát fordulni, és tudjunk felállni. Tudjunk abban a győzedelemben, és abban a tervben, azokban az áldásokban járni, amit elkészítettél számunkra. A te drága a fiad nevében kérünk erre, Uram. Amen.